або прийнялися парацерковними інституціями, чи навіть антицерковними. Тоді почала складатися антицерква. Для антихриста, для такого образу, як змій. Звідки нам знати його в повноті вигляду? Тут трудність, згострився Олег. Нестріга поспішив з примітою. Бо внизується всюди наскрізь протинебесна потуга. «Що таємниця беззаконства в діянні?» Так визначив апостол Павло. Як тепер її назвати? Ну, скажімо, словами Кубріяна, схожий на комунізм. Епіцентр якийсь. От розпалили війну в 1914 році. Як було зупинити? І чи можна? Можна зразу, можна було стримати, певнить Олег, різко вимовляючи. Як стримати? Братанням. Його почали на фронтах через якісь три роки, коли вигубили християни серед других мільйони страшною смертю і лютим каліцтвом. Але про другу війну? Що можливилось? Я тут розгублений, признається Нестріха. Я теж надто заморочено в підстроях. О, заморочено, та як, ніхто не розбереться ніколи. Нестриха поводить долонями в різних напрямках і головою теж обертає на знак що ніколи. Кубріан казав: "Я часом зневільна примарюю, як пісвітницка сила вся чорна, крізь епіцентр світового зла розводиться двома галузками рухів, ніби протилежними в ударах, а насправді однаковими, під світову пожежність. Так аби зруйнувати християнство передусім через знищення його традиційних осередків столичних міст тут Київ, Варшава, Берлін, Лондон, Париж випадково вцілів а про менші міста говорити нічого їх лущено як горіхи Кубріян знайшов що на скривавлених руїнах християнства призначено було диявольщині вилізти з епіцентру і встроїтися в світовому пануванні являючи лик Змія дракона, що впився муками людства. «Похоже, так. Справді впився», – проговорив Олег. «А між іншим, ви, як аналітик з мовами, могли б стати в пригоді для котрої з ділянків культурології, як тепер називають. Чого зупинятися тут?» «Знаєте, я міняв джаби, і зрештою тут пристав. Маю запрошення на постійну службу. Можу показати вам анкету». Треба заповнити її і їхати в один з північних університетів читати курс історії російської культури. Я в ній виріс і постійно жив. Міг би справуватись як слід. Перед вирішенням спав мало вночі, все турбувався думками, як бути. Мабуть, зробили помилку, повагавшися, примічує в тоні легкого докору Олег. Ви б мали доступ до бібліотеки великої, і для неї ж досить вільного часу. О, як приманювало магнітом завбільшки з уявної спорудок бібліотеки. Нестріха навіть руками показав широчезно, на обміри притяжущої сили, але зразу ж помінив мову в зреченість. Відчув я то повтор не суджений мені. Я мав довоєнний досвід з факультетського лекторства. Готуйся до теми півночі, думки нею цілковито зв'язані, Матеріал з року в рік повторюється з декотрими обновами живеш душею в минулому світі. Мучишся спрагою, як піднятися в стан вільного птаха і мислями зосередитися на зеленому дереві життя, як давно було названо, коли відсторонився від сірости теоретичних побудов, навіть якщо вони встроюються довкруг масових подій в старовинну добу. Згодена, але щось вам зрівноважує відхилену нагоду, мабуть як особлива високість. О, знайшов її з радісністю, вже невиразимою словами від декількох мов, в котрих я одомашнився. Так дивлюся на проквітлі травки, жаліючи, що доводиться самому скошувати їх. Пояснити просто. Попав я на радянський фронт ворудійний розчот через свою математичність. І там після досить благополучного часу таки дістав осколком з вибуху рану в ребра. Вбитий лежав без притомності.